Xan vai apañar o esterco Como me gustaría ser ti neste momento Onde os nenos se perden nas rebaixas do noso corazón Mesturando unha lincoa memoria con desexo E agora estou dentro As calletas María sutilmente esmajadas até a náusea Como ovelhas que van ao matadoiro de vida e furia necesaria Proíbese por orde da alcaldía, sin náxia e religión. Oxe ímos bailar a Fortunada Pepa, oxe plantar o Neucaliptus. O mundo non acaba na terra que pisamos, mentreseu a dar voltas e máis voltas, e ainda que caían 50 diluvios, todo ocorreu sen levantar sospeitas. Faime o que sabes que me justa que me fazas. como merjullarme no teu peito cando chove fora. Construímos o sexo, pero camiña miña pele, na costura das braxas, adentro xuntan seme bruxas. Un aplauso para vós. Bo día, somos Nerea UTC Lua Varela, integrantes do clube de xornalistas do IES de Melide. Hoxe temos o prazer de poder entrevistar a Lucía Aldao, metade de Aldoado, Aldao Lado, dende 2005. Benvida. Moitas grazas. De De que vai esta proposta? Pois pues esta proposta é unha especie de prato combinado, como puidestes observar, eh, onde intentamos que a poesía sexa protagonista, aínda que nos últimos anos sí que é certo que a música tamén gañou o seu protagonismo, pero queremos que sempre estea presente a poesía. Eh, entón, digamos que o prato combinado está formado por poesía, música e tamén por unha parte así como... Mm, Non de humor, digamos, para quitarlle ferro a eses grandes temas da poesía, porque, bueno, como observastes, menos a poesía que fixestes todas vos, eh, o resto dos nosos poemas non son, teñen aí certos toques de humor ou de ironía, pero non son poemas cómicos, digamos. Entón pensamos que, que esta proposta pode ser así como amable para, para chegarlle a poesía a xente, tanto a xente adulta como a xente non adulta. Como comezou? Pois comezou eh, no ano 2005 como contamos no espectáculo naquel congreso de, da Asociación de Escritoras e Escritores eh, que a xente empeñabase que nos fixésemos amigas e eh, finalmente fixé, fixémonos amigas e o primeiro espectáculo que fixemos xuntas que devo ser si, no, en 2005 si, foi en 2005 eh, levaba por título onde este un cubata que se quite un soneto e andábamos polos no, museos e fundacións de, de Galicia facendo festas mentres tiñamos unha colega que iba de DJ e pinchaba os nosos poemas. E como vimos que ese formato era fastidiado de mover por aí adiante, dixemos, mira, collego a guitarra, levamos uns poemas en papel con nos, e así fomos empezando e xaban 19 anos. No vosso perfil de Instagram dixides que mazades guai. A que vos referires con iso? <risa> Porque vos a mazar, dí, chamades de papar, a bicarse non? Papar, boliarse, con... Cando a xente... Como? Depende do de momento. De momento. Vale, que na nosa xeración, o papar, o liarse tal, xa, dicíaselle mazar. Entón era unha frase así como moi noventa, era cando a xente quería ligar contigo, moitas veces dicía, che, ¿quieres mazar? Como en plan, ¿queres ligarte conmigo? Eh, entón, despois o que se comentaba era, si, o que valía era si mazabas guai ou non. Entón, é unha coña que puxemos da que non era consciente neste momento, ¿verdad? Ceredes que todo o mundo pode facer poesía? Sí, claro, creo que todo o mundo pode facer de todo, o que pasa é que eh, si sí que hai certas actividades que requiren xa non un esforzo, xa non a posibilidade de, de entrar en contacto con elas, e que atopes algo que che guste. Quer dizer, a mi cando a xente die que a miña poesía non me mola, digo, bueno, a ver, é que como alguén se... se alguén di que non o di ninguén, a miña música non me mola. Quer dizer, pode molarche Xenoa ou pode molarche Bad Bunny, pero, pero algo che mola, sabes? Ou a clásica, ou jazz, ou o que sexa entón na poesía eu creo que pasa o mesmo que pasa que a música é de fácil acceso e a poesía require como outro esforciño pero a poesía é super variada como todas as cousas, en plan, ninguén di me gusta a música, non me gusta comer, sabes? hai algo que che ten que molar e na poesía é igual pero con certo esforzo entendo que, que igual non, non ten ese alcance, alcance masivo que teñen outras manifestacións artísticas Que supón para vos o paso polos diferentes formatos que son pues, actuar, eh, escribir e eh, todo iso? Mira, Para nós é un planazo, porque temos eh, a sorte de facer a metade do traballo na casa, que é escribir, eh, deseñar propostas, darlle a cabeza, esas cousas, ler moito e a outra meta do traballo nos escenarios. Entón, claro, a mín o, o, o que sinto así un pouco de medo é se teño que currar todos os días na casa, que agobio tal, ou se teño que estar todo o tempo fora, que agobio, pero que nos combinamos eh, o, un, o traballo así como máis introspectivo, máis de estar cada unha na súa casa escribindo, e despois saindo a ir a mocollón a centros de ensino, de teatros, de salas, con outros públicos, eh, que sempre é como súper bonito, porque realmente estamos indo a sitios onde, bueno, estamos ofrecendo un eh, cultura, ¿non? Y, y tamén entretemento, e é como un curro así moi chulo, a verdade, temos moita sorte. Como xistínae descompartir deste de xeito poesía? Como xistíramos compartir? Pois pues con con alegría, con sorpresa de que 19 anos despois sigamos nesta historia. E, e, que, e que nos siga indo ben, que a xente siga contando con nós Entón, eh, no caso de María, por exemplo, María ten que conciliar, que ten un rapaz adolescente, un pequeniño, eh, no caso de María máis complicado por iso, pero, eh, bueno, intentamos resolver así, con... hai trabas moitas veces, porque é moito tute de, de coches e de organización, sobre todo, entón, intentamos comunicarnos guai entre nós e eh, priorizar con que os nenos estean atendidos e que nos podamos chegar aos sitios de xeito máis ou menos fácil e quilómetros ao lombo e comemos uns cantos chasquis de gasolinera moitas veces cando non nos dá tempo de prepararnos algo máis guai e pa diante Que iso de bailar poesía? De Bailar poesía. De bailar poesía. Bailar poesía era o que facíamos en onde estea un cubata que se quita o soneto, que, que éramos moi noviñas e conseguimos cun colega de María que era técnico, co que vou coincidir de novo mañá en Padrón, por certo, acabo acordarme, que nos grabase uns poemas recitados e eu conseguí que outro colega nos fixese unhas bases aí e teñamos unha colega que era DJ e pinchaba mesturaba os nosos recitados con esas bases electrónicas. Entón, a xente estaba, estaba bailando os poemas e pareceu un súper guai. A parte, nós non estábamos nesa festa. Nos estábamos na sala do lado e tiñamos unha proxección, un vídeo pequeniño que dicía eh, «Lucía e María non están nesta festa, están na súa casa escribindo un poema que fala desta festa». E era súper bonito, era súper guai. E de súpeto dixemos, baña, para a festa que non pintamos nada aquí, tiemais aos solas con toda a xente. E entramos e a xente estaba dándolo todo eh, na Fundación Granel en Santiago. E nos, ostras, que guai, como mola isto. Pois sí, é festa, vale, para nos. Que sentisteis ao ver que o equipo de normalización lingüística doías de Melide fixo unha mochila co so, nome do vosou poemario? Mira, Pois pues Acaba de darme moitísima rabia non acordarme De que era este centro Porque foi super guai De feito tiñas colegas pelexando por, Porque me mandara, creo que a vosa profe nos mandara Cinco para cada unha, unha cousa así E tiñas colegas, pero xa enfadándose En plan, joder, pero que eu quero unha desas de mochilas tal. Entón temo las repartidas entre, entre as amigas, eu teño a miña na miña casa E doume moitísima rabia Porque me, me, mira que, joba, que sí que é certo Que temos a sorte de que hai veces que me, o alumnado e o profesorado teñen detalles con nós, pero rollo das mochilas Que ha aportado o libro non nos pasará, así que mola moito. Que lle dirías a unha persoa que soña con ser artista? Eh, diríalle, que se diría a unha persoa que soña con ser artista. Diríalle que que pode ser un traballo moi guai, pero que é, iso é un traballo e é un traballo moi ligado a unha paixón e a unhas expectativas que sempre están aí porque a xente ten así como un concepto do éxito un pouco perverso Non parece, -se que, parece que o exitoso é o que chega a moitísima xente e esas cousas cando realmente ser artista e traballar na cultura e a cultura é a cultura que chega a un auditorio de, de, de alumnado dun instituto de Melide é un estadio cheo de, de xente entón quero dicir que diríalle que, que é un traballo normal pero que que ten moitas cousas bonitas que normalmente compensan as feas que, ta, que tamén as hai. Como a calquera traballo. Eh? Como calquera traballo. O que pasa que o ir tan, así, tan ligado a iso que lle chama vocación ou paixóns e tal, como que é máis difícil eh, como que está, estas 24 sete, sabes, en plan, que cousan a cabeza. Non é un traballo que saias e desconectes. Pero, bueno, hai moitos traballos dos que saias e non desconectes. Así que, bueno, creo que é un, un, un traballo con moitas cousas en común con outros traballos, a verdade. Cómo le debades estar tanto tempo compartindo o proxecto? Pois ben, ben porque... Eh, bueno, porque foi unha amizade así que se foi construindo de escenario en escenario, de coche en coche, eh, e intentando priorizar sempre ca, con que é unha amizade tamén é un traballo, entón, pois, con, con moito respecto... Eh, intentando axudarnos sempre e, e que, claro, a vida en, en común con outra xente, sexa unha ou sexan 40, é moito millor eh, que estar tisoa. Entón, que tens que ceder máis, que tens que comunicarte millor cando estás con xente, que son outros esforzos, sí, claro. Agora, compensan sempre a estar tisoa por aí adiante, quer dizer, non seguiríamos nesta historia se si tivesemos que andar cada unha polo seu lado. Eh, que perspectiva de futuro tedes como artistas? Eh, pois pues non sei, cando empeza a atacarnos a ciática, o lumbago e esas cousas, eh, non sei como, supoño que... supoño que seguiremos facendo cousas sempre, e agora ademais diversificamos bastante, entón contase con nós para facer dramaturgias, para reseñar cousas, eh, entón, bueno, eh, eu tamén teño así outro proxecto musical, entón, non sei, hasta que o corpo aguante. Algo máis que dicir ya era a de Melidea? Jo, que fostes peña superriquiña, que moi guai que, que estar aí diante de que, que sempre se fala aí como medio chungo da peña nova e sempre nos dá así como un mollón de rabia porque, porque non, non é certo de feito, isto secreto un mollón de instis cando, cando acaba o bolo a, venen profes aí a dicirnos cousas e eu digo, jo, reñería vos a vos non é chavalada O Sab, pero de veces digo en plan, joder, en plan foi un forte que estubestes, entrando aí saindo, dicindo que estou escoitado máis chiqua que falaban eles, sabes? E digo as veces, jo, me, eh, como que, no sei, que, que, que tedes mala fama as veces. Han <risas> peñado de ti e, e non é así para nada, joder. Pero bueno, pero entendo que é un momento así como moi complicado, que agora tedes aí como outros melóns que abrir e outros marronazos na cabeza que non tiñamos nos e a min é algo que me provoca eh, eh, joder, con compaixón e comprensión y estas cousas outra cousa é enfrentarse a diario a, a, a docencia, que iso é un marrón de la hostia Claro pero, pero bueno non sempre nos encontramos con peña moi guai nos instis Pois aquí remata a entrevista moitas gracias por concedernos esta oportunidade de coñecer un pouco máis de vos Moitas gracias a vos Dende fala Melide, deixe vos moita sorte coa vosa traxectoria como artistas Yo te oigo Levante a man quen queira un faro Os seis van a foto sedis faro